Dalunkon a konfliktusok megoldásáról és a szükséges meditációról adunk tájékoztatást. Ezekben az esetekben is megismerheti a mediáció szerepét. Minden szükséges információ egy helyen.